Zdaj, kaj najbolj na je? Uh, glede na, na vseh, ki so danes na Femil asistanku, je jednako da se vsi zavedamo, ne, glede, je, staja, da se vsi zavedamo, da se vsi zavedamo, da je vse, pomagajo pri timu, ne, da se dodatno še vse institucije, ki lahko tako pojzbojo, zavedamo, da... Vedemo, da ne, še Pomembno je to, da v bistvu so se in da se vsi deležniki zavedamo. Zagremo, večene, eh, tako zavedamo so, da tako kot Zavedamo se, da ostajajo vse ki se dodatno, opažam, da smo vsi zagotovili tudi, da premedležnke se ne priče zgodi in se ne Ima, da, ima, da ima v bistvu tudi včinke na zdrave, na okolje, na socijalo in seveda lahko se bi naporabljali ljudje. To je odreka v bistvu da smo se tudi nad seboj po spoznanju našli in da bi nekaj. Ki je ogromno, tako preko vseh nas, kot vseh tistih, ki smo danes tukaj sodelovali. E, mislim pa, da ne glede na to, da se moramo tudi malo ki sama sebe Na način, da se vsi med se zbirajmo, oziroma da se lahko in tako naprej s tem, da se ljudje, da se ljudje, ki so Thank <laughs>